yeah Desde os nosos primeiros anos escoitamos historias que nos ajudaban a entender o mundo, a coñecer como desenvolvermonos ou como se originaron as cousas que nos rodean. Probablemente pola facilidade que supón explicar o inexplicable a través das historias, as sociedades religiosas adoptaron a narración para divulgar a súa palabra e ensinarlle a súa doutrina as persoas, intentando representar a divinidade tal calé segundo elas. Segunda confluencia do misós, narrar e o logos, explicación das deidades, nace o termo mitoloxía, empregado para designar o conxunto de relatos en torno aos deuses, seres divinos, heroeses e defuntos do máis aló, que permiten aclarar a esencia e o proxecto de existencia humana. Pero a mitoloxía non foi esencialmente grecorromana, senón que, en todos os continentes, atopamos mitos de diverso tipo que pretenden clarificar a nosa existencia. A mitoloxía é, en síntese, o que nos trae aquí, entre páxinas, un podcast do alumnado de literatura universal do IES de Melide, e sobre ela falaremos desde diversos puntos de vista, tratando as similitudes, diferenzas, peculiaridades da creación e do mundo, da orixe das e dos deuses, do inframundo, dos heróis e das mulleres nestas narracións. Queremos comenzar entón por a orixe das cousas. Jesús, que nos podes contar? O primero que se pode destacar con respecto á creación do mundo é a similitude da súa orixe, sendo os deuses ou divinidades os responsables do comezo da historia, principais creadores que nacen da nada e que, na maioria, son homes Por exemplo, na mitoloxía grega, antes da existencia dos deuses, só se atopaba o caos. Cando pasaron varios anos, nacerían dese caos os primeiros deuses de nome sea e do seu corpo urano. Urano termina uníndose a ela para crear máis seres. O problema xorde cando Urano non deixa nacer aún a algúns dos seus fillos, atrapándoos dentro de Xea. Cansa disto, sea xunto coa súda dos seus fillos, Cronos, cortaríalle os xenitais ao seu pai cunha fouse, nacendo deles afrodita Sobre este mito, gustaríame facer un apunte. Dende a perspectiva feminina nunca se fara de importancia que ten Xea, nin se di o que foi era, que en o plan, ninguén creou a, foi, a fouse coa que seu fillo lle cortou os testículos ao seu pai. Só se fala da fazaña de Cronos, dándolle todo o protagonismo e o mérito. E outro punto máis é que Cronos devoraba os seus fillos nada máis nacer para, para evitar calquera ameaza que supuxera a perda da exclusividade sexual a que someteu a ría. Cansa disto, entrega unha pedra a Cronos para que a coma e oculta a Zeus no Monteída, en Creta. Outro caso menos conhecido sobre a creación do mundo é o da mitoloxía americana Hopi, a muller araña. Deusa da creación. Esta, aburrida de observar o mundo tan eh, valeiro, crearía un mundo máis vivo xunto coa axuda de Tao, o pai do sol. Así, tece unha teas de araña xigante, saindo dela os seres vivos, homes e mulleres. Ao rematar o traballo, deixaron as persoas que acabaran de poboar o mundo. Así mesmo, a muller araña separou a toda aprobación en tribus e guiaounos para que acenderan desde o inframundo, e sin no olles o poder da terra e a posibilidade de cultivala. Igual que na mitoloxía americana, tamén se poden observar noutros casos en que as mulleres están relacionadas co inframundo. Por exemplo, na mitoloxía oceánica Maori, a primeira en descender aos inframundos foi Ine Titama, neta dos criadores Rangi, o pai do ceo, e Papa, a nai da terra. Ine Titama foi modelada por seu pai, Tane, con quen despois casou e tivo fillos sen saber da súa relación familiar. Horrorizada por este feito, fuxou a Inframundo. O seu pai seguiu-na e suplicoulle que volvera, pero era dixo que non, é que debía quedarse ali para cuidar dos seus fillos no mundo da luz. Tamén hai unha conexión mullera-Inframundo na mitología nórdica, pois atopámonos con ela, filla de Loki, que é a deusa do Inframundo. Asim mesmo, temos outros casos na mitología xaponesa, xa que Izanami, tras as illas de Xapón e a múltiples espíritos que representaban as características do Xapón, da luz a kagutsuki, espírito do lume, e morre no parto polas queimaduras producidas por él, descendendo, así, aos infernos. Cando Izanagi, o seu marido e creador do mundo, vai a buscala, non é quen de salvala, posto que, ao probar a comida daquel lugar, estaba xa atada da él. Para liberarse das impurezas do inframundo, Izanagi ispese e creando a 12 deuses tras quitarse a roupa e a outros 14 ao bañarse. Outra explicación sobre a creación do mundo surse que proven dos deuses da auga salgada e da auga doce, na mitoloxía babilónica. Apsu e Timar, deuses da auga doce e salgada respectivamente, decidieron unirse. O resultado desa unión sería moitos fillos, pero Apsu, perdendo a cabeza polos choros dos senos, decide matalos un por un. Ea, a máis inteligente de todos os deuses e fillo de Apsu e Timar, cando observa a situación, decide idear un plan para matar ao seu pai, dándole fin a historia desa idade, que sería utilizada para facer un templo acuático. Analizando pois algúns mitos, podemos notar similitudes na creación, como poden ser que provenen de seres eh, divinos e, algúns casos, producese pola solidade de ese ser. Asimesmo, de ese ser divino surcen o resto de divinidades. No caso da orixe, das e dos deuses, existen similitudes, mas tamén particularidades. Unhas delas son, por exemplo, os lazos familiares entre as deidades. No caso da mitoloxía nórdica, existían só dous elementos, o lume e o xeo. Da súa unión nace un xigante e unha vaca, que lame o xeo redor deste xigante e xorde o primeiro deus, Bori. Do seu fillo, Bor, descenden os deuses vanes, os deuses primarios, encargados da creación da natureza mesmo temos os ases, que son os deuses principais, con cada súa función. Por exemplo, Odín é o pai dos deuses, e Thor o deus do trono. Porén, existen particularidades, como por exemplo o caso de Freya, que é a deusa do amor e da beleza, de idade semellante á da Afrodita, que nace do matrimonio entre os deuses vanes en Horth e Skadi, pero, a súa vez, é a cabeza das valquirías. Tamén se observa esta relación familiar no inframundo mas tamén hai casos peculiares de familias que non son entre deidades, senón tamén entre os deuses e os mortais. Por exemplo, Osiris, rei dos mortais, casou con Isis, señora da mágia. O irmán Osiris, Set, tiña moi tamén xa cara a él, polo que planificou como matálo xordindo unha guerra entre él e o fillo de Osiris, Anubis. Tamén hai un caso peculiar na mitología índole. A deusa Parvati quería ter un fillo, ao contrario que seu marido Shiva pero que un día foi a dar un baño e pediulle a esos criados que non entrase ninguén. A partir da sociedade da súa pele, creou un fillo que cobrou vida, a que ordenou que cuidara que non entrase de ninguén onde estaban. Pero seu pai, coñecedor disto, cortoulle a cabeza por non deixalo pasar. Parvati exixiu que devolveran a vida, polo que lle puxeron unha cabeza de elefante, e así naceu Ganesha. Con todo o que estivemos vendo, podemos concluir que as e os deuses serven para justificar os elementos do mundo. Ademais, na gran maioria de mitoloxías son imortais, hagas na nórdica, que dependen dunhas mazas para vivir eternamente. Sacate, sacate, bro, bro, bruxa! Luz candil, fío mans, sombras de orballo tecen no serán, donas da morte do despertar, danzan coa existencia de aquí pra lá. Non teñen non benignidade, cargan co peso dunha eternidade. Se ollas o céu na escuridade, xunto as estrelas verá las brillar. E noite ti queres bailar, e xa están con soa que Como vimos anteriormente, as deidades xorden para explicar a orixe das cousas entre as cales tamén estado inframundo, lugar do que xa falamos, que pode ser originado, nalgúnas mitologías, por mulleres. De feito, en relación co mito que contaches antes de Rangi e Papa, Inetitama foi violada por Maui en forma de verme, e cando a rapaza se decatou, pechou as pernas e o matou, facendo co manidade sexa mortal. Iguale preciso indicar aquí que Maui é un heroe da mitoloxía polinesia. A súa nai vivía no inframundo e a el encomendouse a tarefa de custodiar a entrada. El sempre comida, comía a súa comida fría e via que a da súa nai estaba quente, polo que decidiu baixar e observar como facía. Coa xuda dos seus poderes, converteuse nun pombo ata chegar á casa de sua nai. Esta descubriuno e contoulle que acudía a Maui cando necesitaba, polo que Maui fixou exactamente iso. No seu encontro conseguiu enfadalo, retáronse a un duelo no cal gañou o herói. A consecuencia foi que expandiu as lapas por todo o inframundo, levando dúas ramiñas para poder facer lume na superficie. Tras este suceso, contoulle a todo o mundo como conseguilo e converteuse no herói que coñecemos hoxendía. Volvendo ao tema do inframundo, a este accede todo aquel que en vida cometou accións pouco éticas. Ademais, e do inframundo, hai outros dous lugares espirituais, que serían o ceo e o Olimbo. Ao ceo van as armas puras, mentres que limbo van as alvas en pena ata que espían os pecados. De feito, na mitología nórdica, o Valhalla era un dos salóns do Asgard, o reino dos deuses, onde as valquirias levaban os guerreiros mortos nas batallas e aos héroes para ser agasallados con banquetes. Este lugar coñecíase tamén como Valhala de Odín por ser un gran guerreiro e constituía un consolo para os vikingos que loitaban nas guerras, afrontando así a morte en combate. Con todo, non en todas as sociedades hai unha diferenza entre o ben e o mal. Segundo a cultura mesopotámica, o inflamundo case non se diferencia do mundo real, pois para ela era un mundo intermedio entre o ceo e a terra, polo que non se consideraba nin bo nin malo. Nesta mitoloxía, Inana era unha deusa relacionada coas realidades da vida. Un día, disponíase asistir aos actos fúnebres do seu cuñado, que morreu por ela. Para iso, que equipouse con sete poderes divinos simbolizados mediante a súa roupa. Unha vez no Inframundo, o porteiro deu a indicación de que, por cada porta que atravesase, debía de quitar unha prenda ata, ata quedar totalmente espida, como os habitantes de Inframundo. Os sete xuíces pronunciaron unha senteza desfavorable cara a ela, polo que asesinaron e colgaron dun cravo. A súa serventa pediu axuda aos deuses, e estes revivirona. Mais, para sair do inframundo, tiña que entrar outra alma no seu lugar, escollendo a do seu marido. Desde entón, ele e a súa irmá fan quendas no inframundo, dando así lugar ás as estacións do ano. Na mitoloxía polinesia ocorre todo o contrario, xa que o inframundo é considerado egoísta, posto que prefire quedarse él cos elementos poderosos e descoñecidos e non compartílos coa superficie para o seu avance. En conclusión, na meirande parte das mitoloxías existían dualidades entre o ceo e o inframundo, aínda que non sempre fora considerado como algo malo. Eh, nalguns casos o segundo foi orixinado por unha muller. Nos nos apeldar dan mo lo nin putos coidados, nos mo lobos o pecado facela guerra cos ollos pechadas non recoñecedes nin propio bando a É preciso pois analizar cal era o papel da muller na mitoloxía. Non lúa. Pois sí, Mateo, na maioría das mitoloxías as mulleres teñen dos papéis básicos. Ou son un objeto usado polos homes con fins sexuais ou reproductivos, son manipuladoras ou cruéis coa xente. Un exemplo é o da Deus a Isis, que engoñecía todas as palabras do mundo, Agasuna, o nome secreto de Ra. Por este motivo decidiu tenerlle unha trampa. Creou unha serpe puxo no camiño do Deus, a que mordeu en Blenou. O Deus suplicoulle axuda, pero ela só lle daría a cura a cambio de que ele dixera o seu nome. Está aceptou e así foi como Isis logrou saber todas as palabras do mundo. En moitos casos non só son manipuladoras, senón que tamén son manipuladas. Por exemplo, no Ramayana, o deus dos demos envía un cervo para distraer a Sita e así poder raptala, coa intención de poder matar o seu marido, o cal vai salvala. Si, sí, de feito, na mitoloxía hindú, Narayana, o Ser Supremo, creou a Brahma, que enfixou o universo e produciu catro fillos. Como estes non sabían reproducirse, o deus fixou a dez que si sabían, e deus unha muller creada a partir da súa metade esquerda. Con todo, Brahma sentía grande deseixo pola súa filla, polo que lle creceron tres cabezas adicionais para non perdela de vista xa máis. Ele intentou fuxir o seu, pero a él naceu lle outra cabeza para poder ver a loa arriba. Ainda que ela tratou de escapar dos intentos de abuso do seu pai por todos os medios, transformándose en diferentes animais, non foi quen de conseguilo, posto que Brahma tamén se transformaba para forzar. Deste de modo, creou toda a fauna da terra e foi chamada Xatarupa, a das mil formas. Outro caso de muller manipulada é o de Medusa, sacerdotisa do templo de Atenea, lugar onde Poseidón se enamorou dela, coa súa consecuencia de violación. Por este motivo, Atenea, enfadada pola profanación do templo e pola perda da vexinidade de Medusa, castigou-na. Convertindo-a en o mostro polo cal se representa Medusa e que se coñece na actualidade. Neste caso, observase pois como Poseidón é manipulador e non ten castigo algún. Volvendo ao papel das mulleres na mitología, tamén están vistas cun fin reproductivo como no caso do mito de Ganesha, do que xa falamos anteriormente. Ademais, están dispostas a facer o que sexa por proteger os seus fillos, valorándose súa pureza ou virginidade. E, por outra banda, moitas mulleres que protagonizaron algúns mitos eran vistas como as culpables das desgracias ou como tolas, porque non se tiñen conta, como Pandora, Eva, a de Adán e Eva, e Cassandra. Por exemplo, no Ramayana, Sita, ao ser rescatada, o primero que se comproba dela é o feito de que siga sendo virxe, xa que o seu marido pensou na posibilidade de que o enganara co seu secuestrador. Ao volver ao lugar onde vivía, Rama foi coroado como rei, mentres que a Sita non, se re... non selle recoñeceu ningún mérito, xa que o rescate foi posible grazas a ela, que se foi desprendendo das súas xollas durante o camiño. Con isto, concluímos que a imaxe principal das mulleres son de tolas, nais, problemáticas, manipuladoras, etc., mentres que a imaxe dos homens acaba convertindo en heróis e protagonistas, como no caso de Hércules ou Ulises. Con todo, aínda que sempre se fala desa de figura masculina heroica, nunca se mencionan os actos negativos que realizan. E, no caso de ser, no... de ser mencionados, esquécense como se non ocorreran. Por exemplo, a razón pola que Hércules tivo que cumplir cos traballos encomendados foi porque nun ataque de ira acabou coa vida dos seus fillos e a súa muller. Ataque de ira provocado, por suposto, por unha muller. Pero do único que se fala é do gran valor que tivo para poder superar esas probas, en non do motivo pola que as levou a cabo. De feito, son esas provas as que lle dan a fama de, de héroe e polas que se converte nun modelo a seguir. Esta situación non sólle ocorre a Hércules, senón a gran maioría dos héroes que coñecemos. No Kalevala, poemas recopilados no século XIX por Elias Longrod, que tratan mitos e lendas inéditos ata at, at, as provas que deben superar tres homes teñen a finalidade de conquistar unha muller. Para realizar esas provas son axudados por elementos máxicos, tales como o anzol de Magui ou o amazo de Hércules, talada por el mesmo. Vale, pois unha vez vista toda esta teoría e todos estes análisis, que conclusión sacades tras ver en detalle todos estes mitos? A conclusión máis clara é que as mulleres vencen unha clara de situación de desventaxe, tendo a mitoloxía unha perspectiva machista que queda reflexada ata os nosos días. Outra conclusión é que se usou a mitoloxía para explicar o mundo por falta de información. Preguntas que incluso hoxe en día intentamos darlhes respostas, puderon obtela a través dos mitos. Ademais, a creación do mundo sorce a raíz do traballo dos deuses, e aí que teñan o papel principal en cada elemento creado. Tamén vimos que a mitoloxía serve como transmisión dun modelo de conducta, xa que é unha que representa, en case todos os casos, unha dualidade entre o ben e o mal. E, por último, o que vemos claramente é que as mitologías de diferentes partes do mundo comparten máis características das que, nun primeiro momento, podemos pensar que teñan. Isto demostra o contacto entre culturas, provocado polas conquistas ou viaxes a outros territorios, traendo consigo a literatura deses países. Pois ben, ata aquí chega a primeira entrega de entrepáxinas. Páxinas. Agardamos que todo o contado vos resulte interesante e que aprenderá desmoito sobre a mitoloxía. Escoitámos na seguinte entrega do podcast. Ata entón, lede moito e pensade máis.